اسما بوجود دې ته دا ډېر باور کوم او د مسلمانانو په توګه دا لکه څنګه چې وي تاسې د ټول جمیع په توګه کومه چي ویلته ورو نو په یقیني قسم ست دې په ټولګي دایره یو ښار چې وکړي دي مشته لري نشته والکبنا الله يغفرون دا په دې وروزی ځان دا دا منافقان و بلانتا تما قبلهم قريبا تبعیم سال دا غنیز دو خلق و دیکی اوسو استیر شویلی دا یا دل ان رند رشان تارتا غاورو احاد امارتا او اخمشو ذاقو و دا الامرین او ریوسا تا انجان دا حتل امارتا تاوی سکون لنا دا یار دا دا دا او دا سید بن خان او دا غرام یو مسافر حاجه ورغلی او یو زړور نو سعودي یو یوه دی شیطانداره ما وختونه سبا نکر دی دا زېږېځه د الله منی باندې پرابې دې زې فورې په کنه باندې څنګه دا کړ او ساده یې چې ان دې دا ګرچور او د بیس مчия اتا په صدا ورو ده م ششات دا اي چې مسلمان دوان او یوازې دی یو ګیځه ماندی مسلمان تر ډیرو اتفاقنه ما یوه دی باندې په څر بس ټما کمره یا د یوه ځانو ما دار او مسلمان لا جن شاهمر حضور اتا دا دی تل من در پره جن ور تا پاره څه څنګه باور کړو کې یو ځل ته خبر ورک دمروازه محلته د دې نه خبر بس به ټولې ما ولې دغه نه قاصه دغه نه مزیر کیږي دغه نه پرې او په دې وه بشاندار مدينه محکه خلق د دې څه جاکو و بالا آم رئیم عریو سکا انجام بحقل قبول و لحم عزارن علی اید بار برما کذا دی کم اصل شیطان بدیم سال لشیطان لی اس خال لیمسان اکفر آدم تو کافر یا جنگ بگر کی ورکی من بتا سو سرائی ما کفا چونی آدم ای کافر کو خال اینی دریم من کا و ایسار اینی اخات اللہ رب العربیم ذو ذان یانواری مونږ سره شیطان ستیا کوي او کائنات ترځ د امباسی سره سره ما ته ویلونه په خلاصې په او لم ما خدیلا ان ایم الله و الله بالحق واثبا لمته ذو ذاك دی یولیکام فنس او علاوه کافرام دليلین یورامتای یزانی مان استاد دوجلونو ورکش لو لکن ما منی قطا سمع ان من ذل اوی ورده ایه مونم اکنیه تاسو تخبیل اکتار بانی کاتی راستی دی بوردی کم دختان و سبا بیگا در آتاس تاسو تقریم اکن خواست هرکوری دچان سائیو دچاس بیده داتیو داتیو دویسه برسید داشت شیتان دا تکیناست ما تو رستا کار شیتان دا اخری تقریم که وقال الشيطان لما عبد يا عمر ان الله هو الحق و انت كنت كذبنا وما كان غيره من سلطان الا انت فلا إن و قد استقلت الا تدموني و ذل مو ان حزكم ما ما مصركم من من قبل ان ظالمي لم عار هذا اخريت شيطان بما ورثا و اذكروا ما قسيش من نبس ما وعد خلال جيك لك زبنا لعمدك نورك ما كان ياليكم إلا عن دوتكم سيرو زباني جيب أخرجوا فلا تلوني ولوني ما عمنا لعمدك إذا ما عمتم للمسرخية نتاسو زماني مداد كل شيء أنا زستاسو كل ارغه پرېکې ته پیژنې او شیطان مرغو او ورته دې او په دې کې دریا ته د دې په شیطان دا وپس <متشان> هرند شیطان چې نصاب دا ویتا که څه موږ یې نه سم کاږي کې نو دا د ویلې اني لري نو او رسول دا که په سب شي دا دا ویل او نيي خلق شيطان نه ما وړو یو سره یې تقوانته موږ بزرگورا هدا په جونګړه کوستو شیطان په دې وروستګو فسق سمجال کې نه د شیطان دا څلکو چې څنګه ځان شان دی جوړي جوړه ورته مخ جوړه دمر په یاداس جوړه دغه تاسو څنګه راځی جوړه دغه هغه څه چې راځي چې پدې اړه خبرې وزرې وزرګر کوي د چټنو په دا نه تا ویره او موري بابت یو ذکر یې درته وږي پکې د وظيفه دغه چې دا وي پکم مورث هغه د کی وظيفه شیطان ته شیطان دا میناریم له ګله شیطان ته الله دا شیطان ترنيس هغه بیماری پره به يوم لري غاله دته په لکه کولي چې دا شان دی وګوره کې وګورګو يوم لري غاله ورخزن بس دما چولي او طوره مخشه خوینه شه ورتش زه به په خپله تن کتم عمر مزربه دا دی یو لیسه ربا د دې باندې رحیم الله وسبحانه څ چې په ورته خوشحاله ما شيطانی دا قبل چې دې زیارتون ندي کمه دا شيطانی بيماري اچي اکه خپل شي په دا شيطانی اثر ورک دا یا تا زیارت خاور نه مړې مسخاور نه دا جوړه دا شيطانی بيماري وی هغه دی په خطو کې دا شي د دې وخت مشرکانه په رقه کې لا شي نڅښي مضا در شیطانی اثر از در کتابی مسئلہ دا من چلی اکھو دیبان چلی خوزب آلا کورتا بیالا پیگو مولی آلا چلی بلانا بیالا پیگو پیداشا امال دا خودی را کسا خرانا بیت ایمینات کلی چکلی سیم زباد اللہ انتظام کون زباد آولم اینا بیالتا یا او دیدو او کبنگلان دا جنوی را اخه په تقریر وکړم بیا ورته یو غوښته چې جنريټور وکړم زه غواړم چې هغه شیطانی یو تک دمخه هیڅ شي بس هغه تر باندې د شيری زنان کړو ما رې نه شي خپل ان کوم دعوت ورودا چې لیدالي کړو غوښتون تاسو چې دا تقریر دا دغه دشته احتماله شنه کومه له Натута хабарьки, но бео барта ухейки. Но шейтан мала рази дарта не вери. Ида арсу маа пи. На маа гео пи. А вот и жалу ма вайтыка. И яла хабарапа пида костя окна на баспад калика. Ей сын и маа та сикдовна. Но бе дакарсин арсу на уне хатана. Ей хатата бас сикдовна маа та хлацки چشدیه ورکا زوجی که ده کمچه ده شمعشو نو کاخره ده دنیا نو برشو نو شیطان ده ظالمه <سؤال> دا اول احرکات کنیو بیه بین السراق رو استقیم او غوه مادلی علیه مردده وی که شیطان هر وقت به صدیل یری بیره شیطان از خارلی منسان اکدو انسان توی تا خرشن حالا ما اکافا چش انسان تا خرشن خال شیطان و اینی دریومن که دوستان و ایداره اینی اقاق اللہ رب العالمین زد اقوین احریک امچہ رب العالمین دے تکانا آقبتا هماند بارو انجام انہمان کن نارداد بارو قدر جخبی خالبینی تیانی شدیدار شیطان موبا مرگره وزانک جزاو الزالمین دا تکانا وزالبانا پکانا ماکن و صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمسلين على المطيبين وعلى صعبه المعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وعجيب بسم الله الرحمن الرحيم نذي سورة درقو بان المنهيدي دير استير بريمان وطولة فرن بيرقوك اخذيذ يهوديان بيان پدری د دې د مرکو کې د خالص مسلمانانو باندې خدای دې مسلمانانو څنګه سیاست کول غواړي پدې روښه کې یو ګيارو منافقانو او د مثال په شکل بیان کوو تاسل صفه کوي هغه چې داوهه منافقان خراب پلت کې یو ګيار خراب پلت کې ټول ردلل کیږي دا خپل ځان منافق نقرير المسلمانون للتنبينة فاردية وقوكي المسلمانون تواعظ كي أعوذ بالله من الشيطان الوجين بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله أي مسلمانون يريكي لخلينة بقولوا لعبادتنك والتنجر نفس ما قدمت لغت يوري بحر نفس أسستكي تمحكي لغرير غور شود سبابه ما سنتي گله ورتق الله او ده خدين يريگه گناہوں بابات ان الله خبيرا بما تعملون بيشك اخري خبره حربا بساس و اعمالو ان ذا لا يتق الله يدخل النار و زمغه ال ما اذا رمده کي چوردهي ده سفر پران منظر دس زکاة حج تاتول د و دیتا اندارا چه ورکا انزور نفسم ما قدمت دیتا هر نفس چه سبا دا پارا ماسلی بی ناکا عملنا تا بدنی عباداتی که معلی تی دا سبا دا پارا لیگی منسکے نا عقیقی خیال ناکھو ها بیوت تک اللہ لقدین ایرگی د گناہونم پا بسکی دوش لیکن دا ایمان دو ازاری سو کول دی و سو مکول دی سو عبادتون دی و سو گناهون دی کول دروگی و دو گناهونو داهم بکی دن درگی دارید دلیده ایچه خوری خبردار دیگوارستاسو دا امدونه یو گناو کیا بیویده او چا تا پتنه لگیلون خیل دا قتنه خبیرا ده خبردار دویچی دا خطو دا ازونو دا خبرنم خبردار ده مدده دمارا کنه ده بارو تعلق ده عبادت سارا ره دخده نه رهی گه از عبادت کولو که بیا وقتوی دخده نه رهی گه عبادت چکینو گوره چه اخلاس پا کشتاو کنشتا نگا هم بی تقوی ده عبادت کولو د پارا ده و دین دلیل پارا چه زمان ده عبادت ده شریعت پا قواه ده درابرده کنه اخلاس پا کشتاو کنشتاو خب شریعت پا قیدو برابر نین آئی تا بدعات وشتا نبیدع تبا عبادت کی افریت حضر پی خاطئی لیکن خلق چدا خبرون اور سنک ہے یا پی شاہی نویلی یا پی جاندی ادرہید دیوی جو رمان عبادت و تاقی خط گناہ کرے ایدین زکر سے او رواعی میں جبون کیوئی اور سنک خبر بانے گئے لا خچولو جاندہ ادرون دا خطانوی گناہ نبیدع جو رمان عبادت کرے گئے نوات دخوین ایرگی چی دا عبادت دا حضور تا تریخانی او کنا دا اغدا تریخانی اینا مطابق تا او کنا ویم چی اخلاس پا کی دی او کنا ری زب کسری یا عبادت تکم که خود اقدر اپایا نا که حج کئی تا دی غرچ ما تخلق اجی سی بو ایلم کئی تا دی غرچ خواه اکا تا مواما سی بو سابیات سی بو خاضی سی بو یا بیر کینی او کاسی تدید اپارا ذکریو میں سنوئی اتب اللہ لکھدین اے لئے گئے پا عبادت کو لکیتے سیدی پا اخلاس دیا اتبا بہم خدا پاکوئی گوڑی دی حر نفس چھے ماں سبارا پا رسلی گئی سبارا صلح یا لئے گئے نظر مجھے عالمان وئی تلی خیمت نفدے دی سبارا صلح او دریو خبرو تا شعارا او دا چې د دنیا لپاره ټول ژوند دې لګوي صدا ذر راتونکي رساره جن څه یې دنیا ته ژوند خو کاه کړ انسانان مالینش په ګوزه راځه را کال د تیری شي هغه کله چې اسمانونه ورته ریښتیا په ټلګونه خدای هر انسان ټول دنیا ته مراد چې داسې مرادونه نو ست دا دنیا شپې ته کالونه آتا نه دا دا ښه مکه مخاواله کې سي سياب نخریق خیامت سب. تا سباوی صد اوستاها جنگ رس نرد دین دایچ خیامت یقینی دی لکا با سبا را خلکی سبا نتاگی دین دایچ اغنیز دی دی لکا سبا چی نتاگی دی انزور نفس اما قدمت گرد بوری بی حرم اوست چماثلی گلنی با سبا را وخيار انه څنګه راځي چې دې خپل جون ته وګوري چې څنګه راغلی ماصوباله هغه په چارکزم کنه داږي جون د طعام ته تیارې کړې وکړل نو ګوري به هر کس چې دې څو ولي ګل مخته دې د سبا نه له دغه فارم څخه نه به وسپي حق دې پروت دی روئی ولا تکونو کاللزین انا سنباها مکی گی داری خلق پشان چی خدیلیل کی اپا انساهم انفساهم خرر بین اختل زهرون ایل کی چی چا خدیر کلی ده دن ایقل آبشت ده زکو خیار سر روئی چی دید اختل مستقبل چی کرتا ده ده مستقبل ده ده پا خیال کی ده کمخا لگ گی او ده اخیار بین مستقبل نچه کم سرئی خودوئیل <سؤال> کی دن اخده تاک پوئی ہوئی در دنیا دا خلق چی سکنون زودس میں کئی کتاسو توقیاف کاری در خودوئی بجئی قانون کی دا خمک اللی دیکھا بی دنیاو نبی جنرح عبید آلوی جن فکر نبی حفان سام انفسان خودوئیل ایل کرن تا بی جرم کی خلزان هم ایرشو اولا هم الفاسخون دا فاسخانی خاچ چاک دس اباد افارا خمخی لیگریا که خلق ده آچخ چاک کنزانی را ایرکلوی دا پاسخان دی دارونگو خل <سؤال> اگه جنتیان دی دا دین گوزخیان دی او دمارا برابری دی نشی لا استعیلی اصحاب النار و اصحاب الجنت نشی درابری دی هاوندان دور و هاوندان اصحاب الجنت هم البائزون دا جانت والا کامیابی دونجیوی خلو جانتا او دا نار دا گتلو لل دا پسرا دیدا قرآن قانون تو قرآن قانون سرا بچا عمل در آجاری دا جنتی آقا قرآن دا قانون میں عمل مقالقی دا دور نفرد دیدی کتاب صفت کے نتفقل عمل دی انہی سرا برابر قرآن یا اطلا یا اینہ حضورت اکیزان لو انجلنا هذا القرآن فهمنا دل قرآن دعنی جنت تن صدیزی و دوزخت دوزخت فیزی کی اور جنت تا فیزی کی نوار چھلی دوبیو لگی آتا جامون لگی جامس پینے یا دوبی تو رہے تم لیدی لو هذا القرآن فرہو اید دی کتاب امروی صفت ترشان ہے مدامونا للكريوك يا وغا او عقل برقلوي وشهوات النيو غرقلوي لرأيته خاشا تابلي عاجزي اختيارونك مقصد يعني بطرخ شودونك دبشوه داو من خشة الله لخير يا ري في عقل غرقوي او شهوات نوي مدام بطرخ شودلوي دكاران شرودا يا بطا انسانك عقل اشتحو د دنیا د خوږ او د موند او د وانا د دوی جنا دته خپل یو باندې او حلوانیا قسم پرباشي نو زیات متاثر کیږي کنه او چې کهاس باندې خوره ترقيه او دهران کیشه خوره د لنکصاب سترش اخر اپا ور اباران کیشه نو چیرې پنهنل د بارښندې په و غره پاند و غره ده که سره و داچه اغلوی نگه که گیره با شهواتی او پرداره سره غافله قیده خدای او داره نوی نسان شعور و ساس پکشته پا تاسیس که خکمه لیا خنلی و خدای اوی تمام نازل کرنے لگا جو شریف علامہ المعارف او عقل او شمواد پکې نه وي لکه اوس چې پکې نشتا نه اته او تابله دلې را ها شان اختیارون کې مناسب بيان مفصل الله طرف چاو دونکو لپاره یا او تل کلمطا د کله مسالم بيانون چې قرآن شریف غرضوم له شان دي تاسو ته برخطاله تاسو ته قديم کې ندر بحار الناس <سؤال> تا بیاناو خلقت علا اللهم اتفققون ندید اپارچ دی پتی فکوش دا چان حاجل کروی دا فعام دا فعام زکا لیدی فی قدر علیقون ان کی نویل کلام الملوکی ملوک الکلام خبره دا تخبره کی بادشان ان چونکر علیقون کی نویل ذات تے نفعام زکا با اثر لری دا عمی ذات بیان هو اللهم الذي يخرى عليه ذاته وليه قرانه وحاوله لا إله إلا هو تنشتل العيكة وبعدد بغير دهنا ده عالم الغيب والشعارة عالم بالفتوه ده, ده سرغانه ده حلقه بنادر كتسبوه تيخريته أغا سرغانه مالفتوه سرغانه اقتضمونك يتباهوه مالفتوه ده سرغانه ده أنا محباره بسم الله الرحمن الرحيم کیو مہرابا والله الذي لا اله الا الله خدا هرې ذات پېچنيش تدلاک دا آدم باوندنه عالم الملك اصل باثال القدوس تمحکنا پاک السلام باوندکم پا دار قسمه ایمنا پاک المؤمن امان ور جون کي سغيره د ګوله مومن ده انسان صفت امراضی و دخدن مومن چه ده انسان صفت شنو مانا ده ایمان ام... وارا مومن مانا ده ایمان خاند آمومن چه دخده صفت شنو امان واردونگی امان واردونکی ده انسان لارا المحیمن ساتونکی ده بدو دار قسم بلاوه و مسیده تنو پیریان الازیز ده الجبار بلوه خانده جبرو ا جبار قط ما تسمما تذكي جو رو تنوي جبيرا مجبار لما تزين جو رو مكي اول جبار بتا ختم عليك زبر دست المتقدر به له خر بعض صفات تخري صفات کی و غین انسان فرائب دنا کم تکبر وکدنی خودی سره فرائی اینسان چیزان تلویو نا علکتو خود او دسمان چی گوڑی ایسا امدر کبک وره بیقار اشری تیسار بگیو یا بانواشی گوی تاگو تو خود یا دسکون در باندو لی نو قسم نو لی که نو که انسان کی تقبر را اولی زان کنو دار در اجنگ نو دفدر صفت تیو دنس اخونو چا او دا انسان گتا را آیت دے کانم تکن دے دا سبحان اللہ امہ شرکون فاکت خریدہ لائے حبونا چی بیش شرکوی خریدہ واللہ والخالق خریدہ پیدا کون کی ذات پہ چیزن نشن پیدا کول کی البارئ بیمثال پیدا کون کی محکی صلیم انہوں مادل نشتا قریب المصور نخشد و ان انسان سنگخ کل سیرہ دا دا حیوان دا دنا اورو دا انہی دا, دا دل دا اگل دا نقشا چا جو را کرد امتر جنفان اپده دا انا نصور حرچا لحقل صورت ورکن دل بخطل غیخ قولا اونا بخطل غیخ قولا حوان بخطل غیخ قولا قول اخطل نمونی دوری کولا لهم اصمار بخطنع بخطل قول خیستن امونه دی دی حار یوزون تلیلی سفتون دلالت اصمار دین حدیث کی او تم یصبیح لنو ما فی السماوات <سؤال> جوارا تاکیوی خدای لان هار اشیچی پاسمانو پزمون بکره سوکی پا زبان خالوی پخلوی لگیادی لگی انسان و ملیکی و پیریان او سوکی پا زبان خالوی هر سیستو گوری نو دخده لیو در تک پکی سرگنبی گی لکه دا بود در تک دخده لیو خی شویورا زماده انتا زماده بونتا زماده واجتا دا چې دا جوړ کړي دا پدې رېزاته ا د لوی اعلان خامنه د لوی قدرت او د یقینا خامنه تخندار ار بودی ویناکه وی برج سب د نظرې هو شیا هر ورقه د دفتر اس ماقتي کېږي دا او ټی کل شی لبو اات قدمه يوسم بير اوما خاص قوله الله ربا كل صنا صفات وين ا اشي وهو الله دي لا خديد وهو العزيز الحكيم فرع عزطه عند الخضره وهذا حكمته ونعم وصلى الله سري جو يوز بالله ويذري ايات النهار طول لا سباقي انكما خام ګوینه صباح بارشکوته در ملایکی هغه په عرباخنه واره ان چې صباح کی وینم خام خام پهره په خنه واره تک دې کې د خپل صفات ته خو دې په خپل صفاتي او تشهري او صلی الله علیه الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا پیار او مسالم والای تویبین او صالحین الله دا دوری والم دی الله اکیا اللہ رہ لیکن دا تول حادیث کی راضی بخاری شریف دا او سورت چنون شوروکو دا دین ہونگی سورت منطحنا بخاری شریف چوب دری سلوز الاراش دا تا مدینہ منوارا کی ناظر لے زماند اکی دلتا خطایلی کلی بی مکیہ دا نا مدینہ کی ناظر لے دیا اللہ سایات دے او دور دی صورت پکلے پاکی اوخہ سے واقعی تے شاہر کرے دنگی حشر کن دے یہودیان او در دوستین اکرے مسلمانان منہ پرید آدھے یہودیان او دا منافقان و بیان مسلمانان اکرے دا کاتران او دوستین منہ پرید آدھے اوخہ تا واقعی رچائی تے شاہران پرید ویدہ کنم آتھے توب نظن او دا واقعات آسه شوه چه حضور پاك ده مكی مكرمی ده فتقوله رابا افرا کافران خدو بیا که چه کمس صلح کروا اغیمات کروا من حضور پاك ده آرود لذر قوضی ده آرود خدو فاعشو چه ده مكی خلق خدرمش چه زمان پی اقدم او جنجا گرمش غاردی تاسو څنګه یا غوړیني مې دغه یو دمره له ود مکه مقرلمین داوینن بے خا انت به تماشې کولې دې له مانو نیو حضور تاسو ورته څنګه یا السلام <سؤال> و علیکم جناب کمیته اعظمی طرف علی جناب عالی د نوې سټ د سړي خلک دی د نوې خاندا د زې کما کم کره متی مونږه آمدنونه آمدن ختم شوه دي زه مختاریا موږ څنګه بحث وکړو د یو لږه ما کې زوانه څخه ملسیت و پدر جنگ دم روال تولیوی کیا دیا غتول ایشو او مجلس نو حتم شو حضور چاتویلی دیم داد و افادتو تا دان توسیدہ بیتلا مکیم کرامید متا مکم مدینہ کی او صحابی دی محاجر دی او در اندو محاجری اینہ دی نا بخار نا غنم دي حافظي ملي بلطا متدا چې لوته دي اصلي د یمنه مکه دا شندمه پس مودینه مکه دا نا دا بل د خیال ته پاتې وزان له حجرت سره ندا مهاجرين چې وچا تاسو زمانه پاتې یاده خلکه پاتې چراوستي نشو ا فوارانو کې ما په ولوانو د وژنو په دګیا غ عزیزه او اشتظام کچا څنګه او دې 파ر چون کې د قلب دې مږدي سوتنو تل مریتاه نو مد مهاجرینو په باقی خلق ظلم کو ا کم دیږي نو په خپل خیال دا چې نو په چراسه د ماتې خلق په احسان کا نشید چی را را احسان دا وجنه دیگه ما دا بالتج ساتنه که دا حضور قفره خطولی که تحاویر خطولی که مکیه سردارانه جا سیده دا دارو جهانو سردارو درگوان دیگه و, و دسیلات پشان لحظ درد ویرسا اوستانسو دا را دیگه مو باندې هغه مو کې دا په تر خپل ځدی کزان لیون د خپل فتحه ول منه یې څو مستمان د توګو او په دې له تو سینه خرج وی دا بریرته هغه په دمه مخه دا او ما ری ته کوم څه کې دا دا ورځ دن او کوم څه باید تر اسو نه دو روانش و وزوري پاك تقضي وحي رواني قلل شدنش عن وو خذره و ها غزب ورصراحات ابن ابي برقاور خلوله عن عمي راز بطرش وزوري پاك عبره صحابه رو وستل عاليسي افزا ويره ومكتاب ونزه وو خذره روزه بخاخت دار علانه وكه يو قرر وو قياد دول اسمي للنوده مبينينا اغیسر حق و روان ختم روان من دو من دو اغیسر حق و روانو جی نو دیگه و نیسی دلپاسن را تزیده خطره که ما صرح حق و روانو اشتا دلین خبه سامانی ولو قد جانی ولو قد تلی او خیوکت اپ حق و روانو انار بس حابه یا حق آلی صاحب بای خصم کا ورکا رشتا دکا حضور پاک بیلی ورکاوی یا خطرہ که یاد و بربندو زامین ورنوباز دکا داس وقت در خود عزت نیشتا چه کافره یا اسلام تدنب در خطره مخد دو فی لاندی اندامو کی در جاسو سے خود تلاش کی بیش آہا ای ای دو خجد ایساک مر ایسلام ایساک زیادی تا تول قوم تا ضرر امرو چه پیش چوس می بیجا بکیوی خرابا من دمرو تا کمسے جو را دا دا پر وفیوی پتی تغییو چه آگا کمسے دا بلو نواختر او کمسے اس پر بادل کیوی کارا شد اس کمسو تا دو چا خیالو دا خل رو افتر او بیر پاک اگا سحادید رو قام شرحه الله مجيد باي ریست من کاونه من ورته پر ترمنه الله قدرين مهاجرين استنا تقن ولا استنا اباقي بال بت حفاظت تاريخ او جبهه لما يسكن استزان تم مسافر نما راشه استان بيو کا تاسو ته پکې زالني پسو ضروي واستره عمر کوي سويږي اجازه ته د مناقشتو په لور کې تر پېره او زور پاکه نه بدر جنگ ته تره هغه بدر جنگ کې چې سګلي زیار خپلما کوي عمر څه ستر غنوه کلاړ چېرې بدر جنگ ورته وکړ هغه څنګه په حضور ما کوي او یو خلک کوي خدای دې اشاره کوي یو مسحمانه اگر تا اتران و سرد استاس و دخلو دشمنان لیا ایسا رد دوستانی پر اغامن لیگی نا وقت چاہوئی دی بودراہیم علیہ السلام نای برطا لیچ اختلقان توید استاس و ناویزار مورا اپلا روزانم دار تفیدو نا در وقت دیت استاس و دوستان مایو انو م حکم دار څوک دی هر په ځوانه دا ترنه یا یو لږی نام نه حکم خواندي هغه واڅې نشاروا یو نیم دین د معاملات کې یو به دې نه معاملات ټول دین کارونه خراباله خریدو فروخت یاره کومه حاله دا کبره خبره نه आदेश تل نه استنه یو د ګړک حاله پهونی نه ا وارا ذا قول او وی سره وصیست دوستانه کوي دا د یو روسینو په خاطر چې کمه پورې کاه کری د مسلمانان دشمني نو ته دوستانه وه چې سره کېستا دشمن له دشمن خلاصو دوستانه کوي یا یو الکینان مسلمان مسلمانان لا تک فزو عدی او اولیاء ننیسے زمان دشمن اور کل دشمنان کا دوستے زمان دشمنانی زکرین امنی اوستاسم دشمنان دیو وقتم جن دیتے اوگ اللہ غوری نا کا دوستے ننیسے تلکون علیہم بالموعبت آگیت لیگے تیغان دا دوستے وقت کا پروب ما جاکم من الحق حالدائی چاہی کا اکران دی اغاو حق تطاسو خراونا دره اغاو دين حق اغاو دين حق اغاو دين حق اغاو دين من بي لخ دي سر بشمنشو يُخرجون رسولة ويئيكم ان تؤمنوا بالله ربكم او عو باسي تطاسو بقتل وقتنح سرح تديو عاو دي تطاسو بقتل قديمان دره لئي ستاسو سر بشمنوا ما کوم چې هغه دین نه مونی چې کوم تاسو په تخنو ورک کوي په دې وجه په زمانه د شمنان هغه تاسو رښتنه وطن نوکې تاسو بنا به غنا په دې چې ایمان وروه تاسو په چاته دران نه راځو نه نه چانه دکانو دونکو نه په وجه چې ربا وخت دی او تاسو چې تاسو ایمان کو نه تاسو خبر اوسره دوستانه ک إن كنتم حرقتم جهاد في سبيل <سؤال> وقتها مرضات خطاس ترشتيا روكي إلي جهاد تنية دماء فلاكي هجاتم قدره وطنم برهره على طارد رضا ونا نضاها قنو مناصر تا ترشتيا جي جهاد تنية دماء فلاكي نضاها سوكي تسيرون دبې راغړی کوي ری سره دوستانه په ټکه خطر لګې ای ری سره دوستانه په تاسو وې چې راخد په ډېر شي یا د دوستانه خبرې وکړي نه پرې غوړې څرګندای ما ته ما علمتم پرې دې خبر نه خبرونه چې تاسو یې پټایو څرګندای او مې یې فعلهم منکم فَقَبْ وَاللَّسَوَاسْ صَوِيرٌ بِشَكَتْ حَتَعْتِرِ رَسَمَلًا نو اسلام دعنانا وَلَا حَتَعْشِرِ بَخْوِحْتِلِ تَعْشِرِ بِشُنْكِ غَلْقِي تِرُو اِتْتِحَادِي نور مخلص مومن و مخلص لیکن مشکا بے صحابیر انسام بے اِتْتِحَادِ اَتْتِحَادِ مُخْرَيْو دَا تَعْوَ یا قطوکه کو دی بری مهمه پتاه یكن لکم <سؤال> عداء دی ورتا سدشمناشی دا پتا سچا ته او استانونه دا ما اون پتا رديشمنی و یختو الیک می یحمار سنطا منسو دی و دی سنو جبی فبا ده سلام نه پلاسن کو سن در رسول و درو دره او پځېبا فاروقي ګندي اوس په کې وستا اوسي وو ودلو ته وروم هغه دي هغه چې د او اخر استا پارا به اسلام رو پارا پارڅو فرغوالی نه سره په ستانه کې د خپلوا جما دښمن له خپلوا دښمنانو نه فرغوستانه پیدا سوی چې ربان پټ تقات کرم دا کار کوي نخروي دا رستا دا او بلک پر قیامت پر تاسه پکاره وانس نه امره را یادسته چېږي وړه پلان متر کیو پلان د ژوند او خپل ځراکانو او لم تنفوکم ارحامتکم الا اولادکم یوم القیامه ته غوږوونه درنه درنه ستې تاسو پرشتې او اولاد تاسو لوخامت پر یاو خاها چنیکانی او دخلی جازتی بسفارشا جدا حضاران و دا دخلی ده حکم او دا ازن نبس وید او دا چیادین او دا دا ازن نبس وید سو دخلی حکم نیم ایس سو بر تفیدنی شدر نسو صفاعت حقی او پست او خریب او دا اشتادان و خدای و یومایا چر البرق منا فيه و امني و اغي وصالح دبی و بنی لكل امرئ من يورني الله و عبد المتقي دوستان و دوشمنو قیامت بارا باهر بنه کا فضيوهي حد كان أهلتهم أصواتهم حسنة تاصلت أكار وخطول في إبراهيم في إبراهيم عليه السلام قصير ما هو واغو المسلمان وصراتيان وصراتيان وصراتيان اختل خوم لا رؤوني كنو رشتداران تسوي اسخالوا لخومهم شبيري اختل خوم قام إنا براء منكم مموزاروا من يستعصن دارة الإسلام هذا قومي مجرية دخان اسلام قومیت فقیدہ بنا له پښتنه خیال دی نه دی نه پرشتو پاکي ور اسلام کې دعوه څور دی کافيري ورته ور د ستګي دا نه قومیت خوش په اسلام اسلام کې نظریا فکر هغه نظریا کې چې د شریکی او اسلام یا هستا ور فرق افتده چين پیدای مو چين مو چين عاو چه داو فیکر رو نظر یکی در خرایونی وی اغای اسلام نمانی ما هستا دشمنده تطیوی ازاره اگر چه دی اختل زانی رولی با اغای اسلام و سوری داو چه صد نور خبری دیده قران شرید ده تعالیم نا نبی خدا مفده وی خد کامت لکم اصوات محسنه تاصل اختل اختدع تخاوه ابراهيم عليه السلام <سؤال> اور نصری سوتو حدیث کا کرو اس خان القوم الذی قوند ان براع من مستصن ودار مستصن ودار من اسلام کے ابو الحق اور ابو بکر جودیبیش اگر کے قوند گئے ابو بکر و ابو الحق ضمر ما بار جبار حدیل اما یو نار جباری لبنجدان حضور پاک بگر کچا خرجن پرد او دروم تر برانس انده اسلام قومیت بنجا زمون دو دین دا مساله لد شو وطن جوڑی دا قوم نا دا دین نوش چاپ تا سر شریک دا داستا قوم دے او دا قوم شو هر دوسی گیا اسکل اکا تابل کی تپا ترکستان کی تپا امریکا کی تپا اربو کی ستا ترشتا افیده دا هستا قون اوتا کم ملک دا هستانا نو کی دایا قون نو قون جوری کی دایا هی ارسدین دا اسلام تابلس ايس قالوا لقومهم شيخ القانطة انا دراء منكم من استاسنا غزاري ومن ما تعبدون من دون الله عدار خضر خدا يامنك استاس تاشي بابتت لعلى ورحنا كفرنا بكم زمين كفر بيبتتاس انكار من استاسنا وبداء بيننا وبينكم العدارة والبواه او زمين الاستاس دشمنید و بغوظ بی ابا دا همیشہ من کا اطلاع نزر ملے گی حتی تکنیو باللہ وحدا سو پیرنچی امام نیرولی پاید وحدا اللہ کن البتہ ابراہیم علیہ السلام لاردہ تارد وائکر ورد دو مستثناک داتا تخیر شاہم دو اور خاص عذر دو جنہ ابراہیم علیہ السلام طبیتا مدوا کولا چکلائے لاردہ مانکیو شیعت دته د ایمان هدایت شي د ایمان پتا مې ورته دوا کومه او چې دا ورته ماله نشته دا غوږې سپېره نه خدای د ولاسون په هر کې لې اللهم تغير الاوضاع ابراهيم لو نکره دغه چې وي ان باق قوم دعوه ابراهيم لابه لا ته يې ساستخر لکر دي دغه څو د زمنن چې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه ان شاء الله حضرت قوم ته ویسته لاره جیدو زمونږ د نه د حضرت ابراهیم علیه السلام لپاره د دعا کې مخبوه عزره ذکر وکړه فکر ابراهیم علیه السلام لپاره دعا کو نه قویلو چې کومه کور زمنن منه شه نو مانا د پرپافت او دوي چې بس دیو نه اللہ دول ابراہیم مگر اینار ابراہیم لوابی اطلاع پا حقی لا استغفران ملکا تو so, زب استاد اپارا بخ دخلینا بخنا وارا خب اخنی سارا داد آتا ہے وما عملک لکا من اللہ من شید زب مالک نیم استاد اپارا دخلی پا دربار کدسی دا شید تاد اخلی نو نشب خلاص اورے صرف گوہا دار پاکن نشی پتا وطولا گی رچی با امزدی دی نبقى نشره تنسخ ذكره في دائنا وما كان استقار إبراهيم الوبيه إلا موعدة ما أبعى إياه فلما أبين له أنه أدو من الله نبرع منه إبراهيم الهواء ربنا عليك توكلنا رب ورد آفران آفران دبي ونا دعوه إيرا بزمونا وردكس ما كافران لها كافران خزمونا كل و بعض ایک آفران داسی چی ده وطن دشمندین بید اغیر وطن هم غرقه زمون ده واسطه ده وحکی ده دو که آفران و خرره چی دین دشمنان هم ده وطن اغیر اونجر یا یروس ده اغیر اغیر اونجر یا یروس ده امریکان ده دون دشمنان زمون ده وطن تضرر اعادنی لید او روس او یهوژیان زوار افتت ده اک او د نظام خرځش یوني مشریقی پاکستان د دې باور دي چې ګنانو له نړۍ نه دغې شوه په موجي باندي هندستان نه هر برخه له دې نه د دې ستنې وه نو هند او روس سره محبت کوي نږدې دافه تاعیر سره محبت کوي چاړه ایمان دشمن او روان دشمن یو نو زمما پکله په دې کې نو کاټه ان څو سیا نه وانډیر دا زمونږ هم کم ختمه دین په خپل دین حق طرحه کوي دا حقیقت دی نو موږ په طریقه له چا ته وصول قانون درامه نه ورچا پروا نه دا پاتہ کوي وخت تل کا نم په خبر کتاب لري د